Ispita de a exista. Pista, 15 Moartea n-ar fi pentru oameni marea lor experiență ratată dacă a ști să o integreze naturii lor sau să o metamorfozeze în voluptate, dar ea rămâne în ei, departe de ei, rămâne cum era, diferite de esența lor. Și încă o dovadă a dublei sale realități, a caracterului ei echivoc, a paradoxului inerent felului în care o percepem. Ni se prezintă de o potrivă, ca situație limită și ca dat nemișlocit. Alergăm spre ea, deși suntem deja în miezul ei. O încorporăm vieții noastre și totuși nu ne putem împiedica să o situăm în viitor. Printr-o inconsecvență inevitabilă, îi dăm semnificația unui viitor ce macină prezentul, prezentul nostru. Dacă frica ne ajută să ne definim sentimentul spațiului, moartea ne dă adevăratul simț al dimensiunii noastre temporale. În lipsa ei, a exista în timp n-ar însemna nimic pentru noi sau cel mult ar fi tot una cu a exista în veșnicie. Așa se face că, în ciuda încercărilor de a-i scăpa, Imaginea tradițională a morții nu încetează să ne obsedeze: imagine de care vinovați se fac în primul rând bolnavi. Li se recunoaște în privința aceasta o anume competență, o prejudecată îngăduitoare le conferă din oficiu profunzime, deși cei mai mulți fac dovada unei surprinzătoare superficialități. Cine n-a cunoscut în jurul lui, incurabil, de operetă? Mai mult ca oricine, Bolnavul ar trebui să se identifice cu moartea. El însă face eforturi să se desprindă de ea și să o alunge departe de sine. Cum este mai la îndemână să o ocolească și să o recunoască întrânsul, bolnavul face tot ce poate ca să se descotorosească de ea. Reacția de apărare și-o transformă în procedeu, ba chiar în doctrină. Chiar sănătos fiind, insul comun e încântat să limite și să-l urmeze. Doar insul comun... Până și misticii recurg la subterfugii, practică evaziunea și tactica de sustragere. Moartea nu-i pentru ei decât un obstacol de trecut, o barieră ce-i desparte de Dumnezeu, un ultim pas, îndurată. Chiar în viața aceasta li se întâmplă uneori, folosind extazul ca pe o trambulină, să facă un salt peste timp, salt de o clipă, ce nu le aduce decât un acces de beatitudine. Trebuie să dispară cu adevărat dacă vor să atingă țelul dorit. De aceea, misticii iubesc moartea pentru că le îngăduie să-și-l realizeze, și o urăsc pentru că întârzie să apară. Sufletul, după Tereza de Avila, tânjește numai după creatorul său, dar știe în același timp că nu se poate contopi cu el decât în moarte, și cum nu este îngăduit să-și curme singur zilele, Sufletul moare de dorul de a muri astfel încât cu adevărat se găsește în primejdie de moarte. Veșnica nevoie de a face din moarte un accident sau un mijloc, de a o reduce la deces în loc să o considerăm o prezență, veșnica nevoie de a o sărăci. Iar dacă religiile n-au făcut din ea decât un pretext sau o sperietoare, un instrument de propagandă, e datoria necredincioșilor să-i facă dreptate, să o repună în drepturi. Fiecare ființă este propriul ei sentimental morții, de aceea n-am putea acuza de falsitate experiențele bolnavilor sau ale misticilor, chiar dacă ne putem îndoi de interpretările lor. Ne găsim pe un teren unde niciun criteriu nu funcționează, unde certitudinile abundă, unde totul e certitudine pentru că adevărurile și senzațiile noastre coincid, la fel problemele și atitudinile. La ce adevăr să tindem de altfel când, de fiecare dată, cunoaștem o altă experiență a morții? Însuși, destinul nostru nu reprezintă decât desfășurarea, etapele acestei experiențe primordiale și totuși schimbătoare. Tălmăcirea în timp, aparent a acelui timp secret în care se plămădește diversitatea felurilor de a muri. Ca să explice un destin, biografe ar trebui să renunțe la demersul lor obișnuit, încercând să mai cerceteze timpul aparent, graba cu care o ființă își degradează esența. La fel se întâmplă și cu o epocă. Ai cunoaște instituțiile și momentele însemnate, e mai puțin important decât ai intui experiența intimă, ale cărei semne sunt. Bătălii, ideologii, eroism, sfințenie, barbarie... Tot atâtea simulacre ale unei lumi lăuntrice care doar ea ar trebui să ne intereseze. Fiecare popor se stinge în felul lui, fiecare popor pune la punct câteva reguli ale despărțirii de viață și le impune alor lor săi. Nici cei mai buni nu le-ar putea ocoli, nu li s-ar putea sustrage. Un pascal, un bodler, delimitează moartea. Unul o reduce la căutarea mântuirii, celălalt la spaimele noastre fiziologice. Deși strivește omul, ea rămâne totuși în interiorul omenescului. Din potrivă, elisabetanii sau romanticii germani au făcut din ea un fenomen cosmic, o devenire orgiastică, un neant ce însuflețește o forță din care să sorbim ca dintr-o apă vie și cu care trebuie să întreținem raporturi nemișlocite. Pentru francezi, contează nu moartea în sine, lapsus al materiei ori simplă necuvință ci comportamentul nostru în fața semenilor, strategia despărțirilor, ținuta pe care ne-o dictează vanitatea, atitudinea, pur și simplu, nu confruntarea cu sine, ci cu ceilalți, un spectacol la care esențial e să observi detaliile și mobilurile. Marea arte a francezului este aceea de a ști să moară în public. Saint-Simon scrie nu agonia lui Ludovic al XIV-lea, a fratelui regelui, ora regentului, ci scenele agoniei lor. Obiceiurile curții, simțul ceremoniei și fastului au fost moștenite de un întreg popor, iubitor de pompă și preocupat să dea strălucire clipei din urmă. Catolicismul l-a încurajat. Nu susține el că felul de a muri e hotărător pentru mântuirea noastră, că ne putem răscumpăra păcatele printr-o moarte frumoasă? Gândire discutabilă într totul adaptată, însă instinctului histrionic al acestei națiuni, gândire care odinioară mai mult decât azi, era legată de ideea de onoare și respectabilitate, de stilul omului de lume. Important era pe atunci lăsându o parte pe Dumnezeu să-ți menții prestigiul în fața asistenței, în fața unor filfizoni și a unor duhovnici mondeni. Important era nu să dispari, ci să oficiezi păstrându-ți reputația în fața martorilor și așteptând doar de la ei mirul cel de pe urmă. Până și libertinii se săvârșeau, cum se spune, într-atât respectul lor față de opinia publică trecea înaintea ireparabilului, într-atât se supunea uzanțelor unei epoci în care a muri, însemna pentru om să renunțe la singurătate, să iasă în public o ultimă oară, o epocă în care francezii mai mult decât oricare alții, au fost marii specialiști ai agoniei. E totuși îndoielnic că, insistând pe aspectul istoric al experienței morții, i-am putea pătrunde mai bine caracterul originar, istoria nefiind decât un mod neesențial de a fi, forma cea mai eficientă a infidelității față de noi înșine, un refuz metafizic, o masă de evenimente pe care le opunem singurului eveniment cu adevărat important tot ce-și propune să acționeze asupra omului, inclusiv religiile, e întinat de un sentiment grosolan al morții. Și tocmai pentru a căuta unul adevărat mai pur, se retrăgeau sihaști în deșert, văzând în el o negare a istoriei și comparându-l pe bună dreptate cu îngerul, pentru că, susțineau ei, nici unul, nici celălalt, nu cunoaște păcatul, căderea în timp. Deșertul, într-adevăr, Duce cu gândul la o durată manifestată în coexistență, scurgere neclintită devenire fascinată de spațiu, solitarul să retragem în pustiu mai puțin pentru a-și spori singurătatea și a se împlini prin absență, cât pentru a face să în el tonul morții. Ca să-l auzim, acest ton ar trebui să creăm în noi un deșert. Dacă izbutim, sângele răsună de acorduri, venele ni se umflă, tainele și energiile noastre răzbat la suprafață, acolo unde dezgustul și dorința, groaza și încântarea se topesc într-o sărbătoare obscură și luminoasă. Aurora morții crește în noi, transă cosmică, explozie a sferelor, glasuri fără număr, suntem moarte și totul e moarte." Ne ia și ne duce, ne prăvălește în țărână sau ne asvârle dincolo de spații. Intactă ca la începuturi, veacurile nu au tocito. ai apoteozei sale îi simțim prospețimea imemorială și acel timp diferit de oricare altul, care-i numai al ei și care ne zidește și ne năruie în fiece clipă. atâta ne leagă și ne înveșnicește în agonie că niciodată nu ne vom permite luxul să murim. Și deși posedăm știința destinului și suntem o enciclopedie de fatalități, nu știm nimic, căci ea este cea care știe totul în noi. Îmi amintesc cum, ieșind din adolescență, cufundat în funebru, vasal al unui singur gând, am intrat în slujba tuturor forțelor ce mă negau. Celelalte gânduri ale mele nu-mi mai stârneau interesul, știam prea bine unde mă vor duce, către ce ținteau toate. De vreme ce aveam o singură problemă, de ce să mă opresc la probleme? Încetasem să exist în funcție de vreun eu, îi lăsam morții libertatea să mă înrobească, nu mi mai aparțineam. Spaimele, chiar și numele meu, erau acum ale ei și, substituită privirilor mele, mă făcea să observ în orice... Pe cetea suveranității ei. În fiecare trecător deslușeam viitorul cadavru, în fiecare miros putreziciunea, în fiecare bucurie grimasa ultimă. Peste viitor sinucigași, peste umbrele lor iminente, dam în tot locul. Viitorul celor din jur nu avea taine pentru aceea care, prin ochii mei, îi scruta. Eram vrăjit, îmi făcea plăcere să o cred. Și atunci, la ce să mă opun? Nimicul era anafura mea. Totul în mine și în afara mea se transubția în strigoi. Irresponsabil, la antipodul conștiinței, am sfârșit prin a mă adânci în anonimatul elementelor, în beția indiviziunii, ferm hotărât să nu mai revin în propria înființă, nici să devin din nou un civilizat al haosului, incapabil să văd în moarte expresia pozitivă a vidului, principiu ce trezește creatura marea ce răsună în ubicuitatea somnului, cunoșteam neantul pe și credeam în această cunoaștere. Cum aș putea tăgădui, chiar și acum, autosugestia din care se naște universul? Și totuși mă opun lucidității mele. Îmi trebuie cu orice preț realul. Știu că numai din lașitate încerc sentimente. Vreau totuși să fiu laș, să-mi impun un suflet. Să mă las mistuit de foamea de imediat, să-mi ruinez certitudinile, să-mi fac rost de o lume, orice ar fi. M-aș mulțumi negăsind-o cu un strop de ființă, cu iluzia că sub ochii mei sau altundeva există ceva. Voi fi conquistadorul de minciuni, să te lași amăgit ori să pieri, n-ai de ales. Asemeni celor care au descoperit viața pe calea ocolită a morții, am să mă arunc asupra primei amăgiri, asupra tot ce-mi poate aduce aminte de realul pierdut. Pe lângă neființa cea de toate zilele, ce miracol, ființa! Ea este incredibilul, a ceea ce nu se poate întâmpla. E starea de excepție. Asupra ei nimic n-are putere decât poate dorința noastră de a ajunge la ea, de a-i forța intrarea, de a o lua cu asalt. A exista. O deprindere pe care mai sper încă s-o capăt. Am să imit pe ceilalți, pe descurcăreții care au izbutit, pe transfugii lucidității. Am să-i jefuiesc de secrete și chiar de speranțe, fericit să mă agăț împreună cu ei de josnicile ce duc înspre viață. M-am săturat de nu. Daul mă ispitește. După ce mi-am secătuit rezervele de negare, poate însă-și negarea... De ce nu aș ieși în stradă să strig în gura mare că mă găsesc în pragul unui adevăr, al singurului adevăr care contează? Dar ce e acest adevăr, încă nu știu. Cunosc doar bucuria cel precede, bucuria și nebunia și frica. Doar neștiința aceasta, nu teama de ridicol, e cea care îmi ucide curajul de a alerta omenirea, de a o vedea în mărmurind de spaimă, la spectacolul fericirii mele, al daului meu definitiv, al daului meu disperat. Ne tragem vitalitatea din resursele noastre de nebunie. Iată de ce doar certitudinile și terapeutica delirului ne pot ajuta împotriva spaimelor și îndoielilor noastre. Profitând de sminteală, să ne preschimbăm așadar în sursă origine, punct de pornire, să înmulțim prin toate mijloacele momentele noastre cosmogonice. Nu suntem cu adevărat decât atunci când ființa noastră iradiază timp, când mii de sori răsară în noi, iar risipa de raze iluminează clipele. Suntem atunci martorii acelei volubilități a lucrurilor surprinse că au răzbătut la existență, nerăbdătoare să-și desfășoare uimirea în metaforele luminii. Totul se umflă și se dilată pentru a se deprinde cu extraordinarul. Geneză de miracole, totul se îndreaptă spre noi, căci totul pornește de la noi, de la noi înșine cu adevărat și numai din voința noastră. Poate spiritul să conceapă atâta lumină și atâta timp devenit dintr-o dată eternitate? Și cine naște noi acest spațiu înfiorat, aceste meridiane urlânde? A crede că ne vom putea elibera de prejudecata agoniei, de certitudinea noastră cea mai veche, ar însemna să ne supraestimăm capacitatea de a delira. În fapt, după harul câtorva accese, ne cuprinde iarăși panica și scârba. Cădem din nou în ispita tristeții sau a în acel deficit de ființă, rezultat al sentimentului negativ al morții. Oricât de tragică ne-ar fi căderea, ea poate fi totuși utilă dacă facem din ea o disciplină prin care să redobândim privilegiile delirului. Sihastrii primelor veacuri ne vor fi pildă încă o dată. Ei ne vor învăța să întreținem, pentru a ne ridica nivelul psihic, un conflict permanent cu noi înșine. Pe drept cuvânt, un părinte al bisericii îi numea atleții deșertului. Au fost cu toții niște luptători. Cu greu ne putem imagina starea de îngordare, îndărjirea contra propriei ființe, luptele lor. Unii rosteau până la șapte sute de rugăciuni pe zi. După fiecare, spre a le ține socotala, puneau deoparte o piatră aritmetică nebunească, ea mă face să admir la ei un orgoliu fără egal. Numai nevolnici nu erau acești obsedați, în luptă cu bunul lor cel mai de preț, ispitele. Trăind în funcție de ele, le ca să aibă cu cine a lupta. Violența tonului cu care își descriu dorința ne atâță simțurile și ne stârnește fiori pe care niciun autor libertin n-ar fi în stare să ni i provoace. Carnea, ce imnuri de andoasele știau să inalțe, iar pentru că îi fascina într-o asemenea măsură, ce merit de-i fi învins ispitele? Au fost niște titani, mai dezlănțuiți și mai perverși decât cei din mitologie, care pentru a aduna puteri n-ar fi putut în simplitatea lor să conceapă bine facerile dezgustului de sine. Suferințele noastre firești, neprovocate, Fiind mai mult decât sărace, e datoria noastră să le sporim, să le amplificăm, să ne creăm altele artificiale. Lăsate în voia ei, carnea ne închide într-un spațiu meschin. Dacă însă o punem la cazne, ea neascute percepțiile și ne lărgește orizontul. Spiritul e rezultatul caznelor pe care carnea le îndură sau pe care și le impune. Sihastrii știau să-și suplinească puținătatea suferinței. După ce înfruntaseră lumea, trebuiau să bornească împotriva lor înșiși. Ce ușurare pentru ceilalți! Oare nu de aici, de la râvna cu care instinctele noastre veghează pe semeni, ni se trage cruzimea? Dacă ne-am ocupa mai mult de noi înșine, dacă am devenit principalul obiect al pornirilor noastre ucigașe, intoleranța ar scădea în lume. Nu vom ști niciodată de câte grozăvii va fi cruțat omenirea monahismul primitiv, rămași printre mireni, câte orori ar fi comis toți haștri aceia. Spre marele noroc al vremilor au avut inspirația să-și cultive cruzimea pe propria piele. Dacă vrem să ne îmblânzim moravurile, ar trebui să învățăm să ne întoarcem ghearele spre noi, să punem în valoare metodele deșertului. De ce se va spune să ridicăm în slăvi această lepră, aceste excepții respingătoare cu care ne-a fericit literatura ascetică? Ne agățăm de orice. Ori i-aș detesta pe călugări și credințele lor, nu pot să nu le admir extravaganțele, firea voluntară, asprimea. Atâta energie trebuie să aibă o taină, însă și taina religiilor. Deși poate nu merită să te ocupi de ele... E clar că tot ce trăiește, orice rudiment de existență, ține de o esență religioasă. Să o spunem fără ocol, este religios tot ce ne împiedică să ne năruim, orice minciună care ne apără de certitudinile noastre otrăvite. Când îmi arog o parte de eternitate și îmi imaginez o permanență care mă implică, resping evidența ființei mele fragile și nule, îi mint pe ceilalți și pe mine însumi. Dacă aș face altfel, aș dispărea pe dată. Durăm atâta, cât durează ficțiunile noastre. Când ajungem să le cunoaștem, capitalul nostru de minciuni, fondul nostru religios, se risipește. Să existi e un act de credință, un protest împotriva adevărului, o rugăciune fără sfârșit. Consimțind să trăiască, necredinciosul și cucernicul se aseamănă în profunzime." Pentru că amândoi au luat singura hotărâre ce definește o ființă. Idei, doctrine, simple fațade, capricii și accidente. Dacă nu te-ai hotărât să te sinucizi, nu-i nicio diferență între tine și ceilalți. Faci parte din mulțimea celor ce trăiesc, cu toții fiind în această calitate mari credincioși. Consimți să respiri? Ești aproape un sfânt. Ai merita canonizarea. Dacă în plus... Nemulțumit de tine însuți, vrei să-ți schimbi firea? Faci un dublu act de credință, vrei două vieți în una singură." Exact la asta năzuiau asceții noștri când, făcând din moarte un mod de a muri, se delectau cu veghile, cu gemetele, cu lupta lor de fiecare noapte. Când ne vom chinui rațiunea la fel de mult ca ei pe a lor, vom reuși probabil să le egalăm excesele, chiar să le depășim. Îmi e călăuză, oricine mai nebun decât mine, așa grăiește nerăbdarea noastră. Doar petele, opacitățile lucidității ne salvează. Dacă ar fi perfect transparentă, l-ar goni pe nebunul din noi, pe cel căruia îi datorăm tot ce mai bun în iluziile și conflictele noastre. Cum orice formă de viață trădează și denaturează viața, cel ce trăiește cu adevărat își asumă un maximum de contradicții. Se aruncă în plăcerilor și durerilor, își însușește nuanțele amândurora, refuză orice senzație limpede și orice stare neamestecată. Uscăciunea lăuntrică își are originea în autoritatea pe care, definitul, o are asupra noastră, în refuzul pe care l-o punem impreciziei, haosului nostru înăscut, cel care, împrospătându-ne delirurile, ne păzește de sterilitate. Și tocmai acestui factor binefăcător, acestui haos, îi se opun toate școlile, toate filozofiile. Dacă nu ne vom îngriji de el, ne vom irosi și ultimile rezerve, cele care susțin și stimulează moartea noi, împiedicând o să îmbătrânească. Am făcut din moarte o afirmare a vieții. I-am convertit abisul într-o ficțiune salvatoare. Ne-am epuizat argumentele împotriva evidenței și iată-ne, după toate acestea, pândiți de marasm. E răzbunarea o travei din noi, a firii noastre, a acelui demon al bunului simț care a țipit un răstimp, se trezește ca să ne acuze prostia și ridicolul voinței de orbire. Ani în șir ne-am scrutat fără milă, am fost complicii propriei noastre pierzanii. Ne-am imunizat la veninul adevărurilor alți ani de-a rândul ne-am contemplat cadavrele ca să desprindem temeiul cunoașterii noastre. Cu toate acestea, trebuie să învățăm să gândim împotriva îndoielilor și certitudinilor noastre, împotriva umorilor atotștiutoare. Trebuie mai ales făurindu-ne o altă moarte, o moarte incompatibilă cu hoitul, să acceptăm ceea ce nu poate fi dovedit, ideea că ceva există. Nimicul era desigur mai comod. E greu să te mistui în ființa. Emil Cioran s-a născut la 8 aprilie 1911 la Rășinari, unde tatăl său era preot a făcut studiile liceale în Sibiu, la liceul Gheorghe Lazar, apoi a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din București 1928-1932, încheiate cu o teză despre Bergson. După o bursă de studii în Germania 1933-1935, a fost vreme de un an 1936-1937, profesor de filozofie la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Din 1937, an când obține o bursă a statului francez pentru doctorat, care va fi prelungită în 1938, se stabilește la Paris. În România colaborase la Gândirea, Vremea, Floarea de foc, Calendarul, Revista de filozofie, Convorbiri literare și așa mai departe. Din 1947 începe să scrie în limba franceză. A publicat cinci cărți în țară și alte zece în Franța, toate la Gallimard. Cartea sa de debut obținuse în țară premiul Comitetului pentru premierea Scriitorilor Tineri, Needitați, 1937, pentru Presid de Composition, 1949, i se conferă în 1950, Premiul Rivarol Ați ascultat Ispita de a exista De Emil Cioran Martie 1996 A citit Cristina Victoria Cherț În continuare, puteți asculta povestirea Nimeni nu moare niciodată, din volumul cu același titlu Nimeni nu moare niciodată de Ernest Hemingway Editura Univers, Bucurește 1993 Citește Cristina Victoria Kierz Nimeni nu moare niciodată Tencuia la casă e de culoare rospălise și se scorojise de umezeală și de pe verandă se vedea marea foarte albastră la capătul străzii. De-a lungul trotuarului erau copaci de dafin de ajuns de mari ca să facă umbră pe verandă, și în umbra lor era răcoare. Într-un colț al verandei atârna o cușcă de răchită, cu o pasăre care nici nu cânta, nici nu ciripea, deoarece un tânăr de vreo douăzeci de ani, slab, oacheș la față, cu cearcă nevinete sub ochi și nebărbierit, își scosese chiar atunci puloverul și acoperise cu el cușca. Tânărul stătea în picioare, cu gura deschisă și asculta. Cineva a să deschidă ușa încuiată și cu zăvorul pus de la intrare. Încortându-și auzul, tânărul desluși frământul vântului în copacii de dafin de pe lângă verandă, claxonul unui taxi care trecea pe stradă și glasurile copiilor care se jucau pe Maidan. Apoi auzi o cheie care se întorcea în broasca ușii de la intrare și ușa a fudescuiată, auzi ușa împinsă în zăvor și din nou cheia întoarsă în broască. În același timp auzi zgomotul unei crose de baseball lovind mingea și țipetele stridente în spaniolă venind dinspre Maidan. Stătea așa, mușcându-și buzele, și asculta cum cineva încerca să deschidă ușa din spate. Tânărul pe numele lui, Enric, își scoase pantofi și, punându-i cu grijă pe jos, păși ușurel de-a lungul dalelor de pe verandă, ca să afle cine era la ușa din spate. Nu era nimeni. Se strecură înapoi în camera din față și, ferindu-se să fie văzut, privi în stradă. Un negru, cu o pălărie de pai, cu calota turtită și cu boruri înguste, într-o nușie de alpaca și pantofi negri, se plimba pe trotuar sub dafin. Enric se uita atent, dar nu mai văzu pe altcineva. Rămas așa un timp, privind și ascultând, apoi luă puloverul de pe cușcă și-l îmbrăcă. În timp ce asculta, sudase tot și acum îi era rece la umbră și în vântul vântului răcoros din nord-est. Puloverul îi acoperea tocul de piele prins pe după umăr, un toc cu pielea adungată și albită de sarea transpirației, în care ținea un colt, pistol, de 45 și care, apăsându-l mereu, îi făcuse un acces puțin mai jos de sub soare, se pe un pad de campanie, tras acum lângă peretele casei. Tot mai asculta. Pasărea ciripea și țopăia în cușcă, și tânărul se uită la ea, apoi se sculă și deschise ușile cuștii. Pasărea își îndreptă capul înspre ușița deschisă și îl trase înapoi, apoi își smunci capul din nou înainte, înclinându-și ciocul. — Hai, zise tânărul încetișor, nu-i nicio șmecherie. Băgă mâna în cușcă și pasărea zbură în dărăt, fluturându-și aripile printre împletiturile cuștii. — Ești o proastă, zise tânărul, scoase mâna din cușcă, o să o deschisă. Se lungi cu fața în jos pe pat, cu bărbia pe brațe și asculta mereu, auzi pasărea că zboară din cușcă și apoi o auzi ciripind într-unul din dafini. Era o prostie să țin pasărea din moment, ce se presupune că nu e nimeni în casă, se gândi el. Tocmai de la asemenea prostii se trag cazurile, Cum să arunc vina pe alții când sunt atât de prost?